ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית אדוני ולהדום רגלי אלוהינו והכינו אותי לבנות והאלוהים אמר לי לא תבנה בית לשמי כי איש מלחמות עדת ודמים שפכת ויבחר אדוני אלוהי ישראל בי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 ויאמר לי שלמה בנך הוא יבנה ביתי וחצרותי כי בחרתי בו לי לבן ואני אהיה לו לאב והכינותי את מלכותו עד לעולם אם יחזק לעשות מצוותי ומשפטי כיום הזה ועפת לעיני כל ישראל קהל אדוני ובאוזני אלוהינו